Hej och välkomna till ett ännu ett nytt specialavsnitt av Projekten Rullar Där vi har varit i biomörkret, eller i rätta sagt denna gången har Max varit i biomörkret Och han har tittat på en uppföljare till en kultrulle från 1996 Trainspotting Just det, 21 år har gått sedan John McGregor sprang ner från Eddemirksgatan Lagens <laughs> långa arm i helt till av av Pops Last for Life. Det blev eh, absolut en kultklätskor. Och eh, ja, vi är tillbaka med del två. Vad right är din uh... dum? Dum? Tummen upp. Eh, <laughs> det är som en eh, äldre, lite nyktrare uppföljare. Medelålders, vad säger jag, vemodig yeah. och fin- <laughs> Kan Karaktärerna har vuxit upp Ska ja, sist I alla fall Renton då Hugh McGregors karaktär mm. Som har varit, han stack med pengarna I slutet på första filmen Och nu återvänder han till Edinburgh eh, Med blandat resultat Hans kompisar hatar ju honom Sickboy är Väldigt bitter Begby, snackar. Han har suttit inne i 20 år Och Nej. nu kommer han ut Och han får reda på att Renton är tillbaka så det gör han brunt till. <laughs> och eh, Spud eh, har blivit lämnad av fru och barn. Och jobbar väldigt hårt på att ta sitt liv. Och då kommer ju Renton tillbaka. Och eh, ja. Den tajmar rätt bra först. Den <laughs> vill inte tacka direkt till någon. Hinder honom. Den säga ja. sig med en och spyr redan. Är inte. <laughs> Så Matt, Matt få äklet i första. Ja det är <clears throat> Men alltså, jag försöker inte efterappa första filmen. Utan det känns som en egen. Även om det alltså, finns många nickningar och flashbacks och sånt där. Mm. Så, alltså, det är tydligt att den är, är fristående. Den är en egen bäst, så att säga. Mm. Den lite sam, har lite samma karaktärsdag. Alltså, det är snyggt, snyggt gjort och det är häftigt bildspråk fast det är lite liksom, mm. som sagt vuxna är lite mer tungsint på något sätt Vem är det, eftertänksam? lite mindre knark. Jag tackar det <laughs> Så, för dig. Vad det jag tänkte på? Jag hade inte sett denna i sin helhet för en, ja, typ för någon vecka senare jag såg den här hemma hos ju. Ja, precis. Vi slog oss ner några vänner. Tre stycken. En av dem du hade inte sett. Förut. Ja, precis. Jag har bara sett liksom, enstaka scener. Liksom. Mm. Jag, liksom, framförallt han har upp. upp eh och <skratt> eh kanske några andra små sägnor okej Att missa dyka ner i toaletten sen. nej den har jag inte sett tid <skratt> men alltså men men lår jag säga att det av alla pinsamheter alltså man man kommer nästan in i situationen själv liksom alltså, mm. som den här han och vaknar upp och skitit på skiten skit näsängen ja. ja och så Försöker kan smugga förbi, oh. vad är det svärmor? En flickvänns föräldrar ja. sitter och äter frukost. Nej, <laughs> man har så ångest när man tittar på det. Men eh, sen händer det ju en eh, fruktansvärd grej typ i mitten av filmen. Och då känner jag liksom där... där liksom Man har nästan förväntat det hela filmen. Liksom. Det känns liksom som... Det kommer att gå till. Det kommer att gå till helvete där. Mm. I, den... Det satt sig djupt i liksom, den scenen, den här fruktansvärda scenen liksom, och efter det så kände jag liksom jag varje gång du försökte göra någon rolig situation det kändes svårt att liksom skratta efter, mm -hmm. efter det. Så efter alltså, det du det som en komedi fram tills den scenen och då blev det liksom det är mer liksom dystopi alltså säga. Mm. Men jag fick jag fått en här kritik genom att för att den glorifierar knack. Men jag, det, det, det är ju så jävla för jag tycker Så alltså det finns en anledning till att folk tar droger Det måste finnas en positiv sida Sen visar den ärligt Men sen ja. visar det verkligen hur illa det går också. Ja precis jag kan, Där kan jag nu hålla mig kritiken liksom. Nej det, det. För, för det känns lite som att de ja, ja, lite, lite i början åtminstone Att de kanske glorifiera Och liksom ja, Nästan, är nästan liksom nästan förlöjliga liksom förlöjligar liksom alltså ett Det är lite roligt. Mm. På det viset. men sen när detta händer liksom då blir det liksom Då som jag är det är ju inte så jävla bra att hålla på med de drogerna som de håller på med. Nej, så när där kan jag inte förstå kritiken. Nej, men det är mino skara krockakad ja. men <laughs> Svart och vitt personalt. <laughs> ja ja alltså, det, det är en bra film det får jag verkligen säga mm. Åh, Jag är att jag inte säga något om två men äh, det, är, det kan jag tycka är alltså, när man gör uppföljare det är ju viktigt att behålla liksom det essens liksom, mm. alltså, man förstår att det är en uppföljare men sen gäller det ett, inte bara liksom på först så att det nästa blir en uh, remake Nej, alltså, bara en massa upprepningar i stort sett fristående. Det gynnar ju om man har sett första Men referenser. Men, uh. men hur, jag, jag är intresserad av Robert Carlyles karaktär, Bigby. Mm. För han var ju totalt galen i den första filmen. Ja. Det får man ändå säga. Det får man göra nåt. Det är fortfarande i tvåan. Ja, han rymmer från fängelset. Det en... Ja, han rymmer från fängelset. Ja. <laughs> Jag tror att han blir frislipp. Det är tillräckligt galen för att göra vad som helst. Okej. Okay. Han är inte så dämpad hela tiden. Ja. <laughs> han är, är så lik helt enkelt. Och så. Har smak på blod och vaknar vill. ut. Ja. Renton får springa för sitt... <laughs> Ja, för jag tycker att Robert Carle är Väldigt underskattad skådis ja, alltså allmänt Han är riktigt bra mm. han, är typ, han kan spela sådana här Granningar liksom inte mm. <laughs> Man skrattar om man är lite red samtidigt Ja precis Fantastiskt. <laughs> man, vet, liksom, man vågar inte liksom, Riktigt veta vad man har henne. Nej nej fan, alltså tänk när Renton om med honom i lägenhet i Lund de fan, vilken där sämsta flatmäter som ja, Jag har inte varit rätt bekväm med den situationen själv Skicka ut honom, och spela på hästar, köpa cigaretter ja. man, man sitter där på en efterlist fans. Som tickande bomb och så här ja, Och som vän så, så, så kanske man inte har den det är modet att kasta ut eller heller. Liksom. Nej, jag skulle inte se som en bliderhöggan. Alltså. <laughs> Fifa. Högt betyg, alltså. Ja, starkt rekommenderat. Fin film. Men du ska jag helst säga den. Ja, här gör hon inte sitt så jag säger den för fan. Kanske 90-tals bästa brittiska film. Ja, en av 90-tals bästa, kanske. Stark rekommendation där. Och eh, jag har inte hört någon som ogillar Train Spotting, så. Du lär gilla den <laughs> ja, Då ska du gärna se på. Alltså. Den är inte nödvändig Men den är fint, fint avslut Kan man säga Det är kanske för fans Och nostalgiker Av vetan Ja men den står bra på egna ben alltså. okay. film. Ja. Längt efter att se om den <laughs> <laughs> Okej okay, får jag Ta mig en titt Absolut det enda jag inte gillar är själva titeln den heter <laughs> T2 Trainspotting. T2 transporting jag uh, blev lite tankad till uh, T2 judgement day precis <laughs> den har kommit <laughs> ja. men det verkar Judgment få judgement day för Vändarna uh, att återigen återvänder möta sina ja faktiskt sina, Ja, ska man ska kalla det demoner Eller ja. ä, sitt förflutna? Vi kom en uppföljare i bokform. Alltså, *Transporting skrevs av Irvine, Irvine Welsh. Ja, just det. Kom att sen det kommer här. Det kom en som uppföljare som heter Porno. Porno. Så jag, jag tror de har tagit äh, delvis. En löst på sig ja. upp i uppföljaren alltså. Jag tror de har tagit del av den. Och sen skrivit en egen bötesak. Okej. Okay. Kan ha med det som Sickboy sysslar med, för han jobbar med utpressning av typ affärsmän som köper sex och så filmar man och så utpressar. Ja, okej. Okay. <laughs> kan kanske den delen. Men, ja, men, det är... men du har inte läst böckerna? <clears throat> Nej, det inte. Du, alltså, du, du, du vet inte riktigt skillnader alltså i de första böckerna. Är de första boken och kontra den första filmen heller? Jag tror de är ganska trogen. Okay. Nu ja, att läser kanske. <laughs> På sin kammare. Men ja, Tummen upp för T2 Trainspotting. Ja, är det skönt att vi har äntligen fått se fil lite filmer som vi kan rekommendera starkt? Yeah. <laughs> Positiv. <laughs> ja, positivt. Mm. Specialt. Härligt. Så so, tack för oss för denna gång. Ja. Och så återkommer vi kanske snart igen Brunner på filmutbudet där ute. Yeah, det ser ju ganska gott ut. Ser so, mumma ut. Mumma, mumma. Tack för Tack för Pussar, pussar. Pussar.